A pizzériás, aki éppen előtetőt átsoltatott a bódia elé, döbbenten torpant meg a fűzfák alatt. A vécés néni kezében megállt a partvíz és a néni kijelentette, hogy ő ilyen fáintetkót még az életében nem látott. A kölcsönzős egész háta egy gigantikus tigris fejé változott.